اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن خلقناكم فلولا تصدقون الله جل جلال اراده م کوي په دغه منکرین د قیامت باندې او دلیل بیانې لیس باند باز د دوبران د قبر نه د پاسې او باغبان دې تیزی ورغایي زیاد د سوولی مننه د دې دلیل هوشته ده او دا یات متعلق دې د زره سراي زميتنا وکنا ترابا وعظام دی ویج مونگا ډوکی مړی شو خار شو او زهره زشو ډوکی شو نو منگ با بیا پاسولیشو زمونگ اولنی بلاران با پاسولیشو نو داگی نیاز جواب شیو چې اولین و آخرین با پاسولیشو مزید اللہ جلل جلالو دلیل ذکر گئی چې نحنو خلق ناکوم اللہوی منگ تاسو پیدا کریئے ابتداءن اولن د آدم نه چې تاسو اس ش نه لم ی کوشي مذکور ابت کې کابل ذکر نوه آدم نو وجودو نو ذیک نو الله جلله جالو هو د د قزمک نه د میو شکل ته خوراکو شکل ته بیا دې شکل ته بیا د نفرې شکل ته دا. بیا داررنګې د دا موضیشه ع کې شکل ته مض شکل ته. او دارنګ بیا جنین او سبي او طفل او دارنګ مخ کې زا الله جل جلال جلالو ابتداءن سټيب باي سټيب هغه داسو پیدا کړل نو فلاوله تصدیقونه تاسو ول تصدیق نه کوي دوباره پیدا کولو ان ابتداءن پیدا کول تاسو الله کړی دی هغه تاسو معلوم دی هم زميږه دی هغه منه نو دوباره پیدا کول بیا تاسو اولی نه نو معنا دا شوا چې د بار پیدا کول هغه مننه داږي تصدیق وکړي داګه نه انکار مکه ویژه کې داګه دلیل هغه قائم نو دی ندی دالوم باندې خلق ورته معلومه ځکه بل ز الله پرمای ولا انسان تلهم من خلق السماوات والارض ولاين سال تو من خلق السماوات والارض انك تفوس كج لازمك اسمانا دا چا پیدا کړی دی هنر سپو ما چا مسخر کړی ل یقولن الله ندی ودا خبر گئی جدا الله تعالی نو لون بنه خلق دی من او دوباره خلق ندی انکاریانو نو امام قرطبی وای درنگی امام علوسی و ایدام عجیبه خلک ده و عجیبه خبره ده چه او سلی رومبایی پیدایش بانده اللہ کادیر منی جداغی سنکشم نیشده او بغیر در نکشین اللہ پیداک ده و دوباره نمنی دا عجیبه خلک ده خدا چکم دوباره منی او تیاره ولنک ایدام سه عجیبه خلک ده چه دوباره کامد منی جز ملشم ما با اللہ تلا پاسی او و یم داگیر پر تیارے نہ کین نہ مس کین نو دس کین دا اللہ کتاب وی نو سر دو خدای رشتہ نو سر دو خدای دا احکامات دو تیارے پی کرشتا نو سر دو پیغمبر دا سنتو داگی پی کرشتا بس خپل منشا باندې چلی کی نو ایدا چ کہ منی دام سے ناشنا خلق دا عفر ایتم ما تم دابل دلیل له الله تعالی پرمایا تاسوینه دلیل عقلی دے ماغنوت فیلرا ارا غوایش و بولرا تم نو ناج تاسو احساس او پرحمون د زنانو کی نو انت انتم تخلقونه آیا دغتوبون بچی تاسو جوړا و ام نحن الخالقون یا الله وی دغنه د بچیو د انسانان د منګه پیدا دا قوت تازه نه پیدا کوي تازه صرف سبب دی اخ خپل خواہشات دی غبره برګه لاګین بچي بیا صبح پیدا کی الله تعالی پیدا کی نو چکل الله جلال جلاله پدغه باندې قادر دی چې دغه غندو ګونه څمر خل انسان پیدا کی نو په دی باندې قادر دی چې دوباره د انسانن ختم شیند دوباره پیدا کی نحنو قدرنا بينکم الموت الله هی مونږ اندازه کړي د تاسو په مرګ کې هر یو انسان لا په وړانده زباندې پهو نقشبان دې الله جل جلال جلاله لاغه د پیدایش نه مخکې مرګ مقرر کړي انسان د مور په ګډه کې نو پرشتہ چې کله ساجيږي مختلف ټیمونو راغلي نو پرشتہ راډیز ان سره نورانی رېجستري د مور ګډه د دننه شي او تپوس گئ چې د رزق بسید ده د اجل بسې هزارنګې رزقې ملک کلی شیداب السعیدی نه ګبختای کو پدبخت او تعامل خلق بیناکس الخلق په یی دا تپوس نه د الله جل جلاله نوکې وغول کی اگر رجسٹر ځان سره وړي کې نه کمې کې کی نه زیاتې کی هغه کې چې کم د مرګ ټیم لیکلی نو هغه انداز ده هغه با وخت باندې به با انسان له مرګ الله فرما نحنو قدرنا درنا الموت نه کومل مووت موګ دا زهکی د ستاسو مس کې مګ ل وما نحنو به ممسقینا الله نوو مونګه به ممس بقی نه مغلو بکی شوي زمونږ نه وړاندې ېدل شوي زمونږ نه بچ کېدونې چې په مونږ سبکه شي موږ او سړیو تختې وړانددي اوې ځانوباې ځان بچ کې الله فرما نحنو قدرنا ا علا ما نحن بمسبوقين على ان نبدل امثالكم مونگا کوذراتم پديلر چې بدل کراول استادو امثالكم امثالكم ستاسو پشانت نور وننشاكم او تاسو ګرز او پيما په اګه زرتوږي لا تعلمون اج تاسو ته معلوم ندي مطلب د دا دې دال چې د تهديد دي بیاان د قدرت د الله تعالی دی وایمه مسله تهدید دی استاذو بدل کې استاذو مسل نور راولو تاسو نشادوغان جوړو ونن شي کوم فی علمون مونږو ګرځو تاسو اغه صورتونو ته چې تاسو داغه اقدم لرلای دي باقي په یمنه چې اگر کین زیران دي شادوغان یا سنور زبلاغان نه جوړ کو او تاسو په شانتي نور انسان ران راولو او هغه دې الله جل جلاله اتباع کړي له تهدید شو دا بيان د قدرت الله تعالی مشو الا ان نبدل امثالكم الله هو من قادر يو دی هم چې مونګه بدل کراول استاد سو په مثل هم ونشي وکم په ما تعلمون او پیدا ګوا سو تاسو سو تنني مثل استاد او غیر مثل معنا دادا عارزه کی چتاوست ته پته نشته نه دل تاسو تاسو مثلم الله خیرت کې پیدا کولی شي ادم مثل لالاوا چې دوکېスメ کې بازي خيسته کې بهترین وجود ولور کې لکه جنتیان بهترین شکل ولور کې او بازي اغا چې کافرانه چې تور مخ ولدي او ګنده خلق دی نو الله او پاغم قادر یو چې داګه تاسو دا ته تا داګه معلومات تم نشته داګه تاسو دا ته تا معلوم نه دي نو دا بیان یا د قدرت د الله <سؤال> تعالی چې الله جل جلاله فخلق قادر د ارنګ مخلوق او یو مخلوق په بل صفته باندې بدلول فائګي باندې قادر دی نو یو مطلب یې بازو مفسرین دا ذکر کړم نو استاد محترم الله دې غری کی رحمت کی اغای د مطلب بیان کړو چې تاسو مثل نور خلق راولي او تاسو نه نور بلاګان جوړ کی شکلونه بدل کی او ا کین زران من زران در نه جوړ کی ولا کده علم تومن نشه اوله فلولا تذکرونا الله پرمائی تاسو ته تحقیق سره معلوم د لون بنه پیدائش نو فلولا تذکرونا فلولا تکیسون النشه الاخرى علی الاوله بیا بیان کیاس کوي دا دویم پیدائش په ولنی اے اللہ تو دوالا پیدایشون آسان دی که اولنی پیدایش بلا نکشی و نکشن و ام آسانو او که دویم پیدایش د ده نکشی مطابق سنگ انسان را غلی و بیای اغسی پیداگی اغم آسان دی که بلا سبکی نکش ده و که سبکی نکشی سر ده دوال آسان دی خوی انسانی زهن دازو ای اللہ پرمای اس تاسو ده علم مطابق تاسو چه پویه چلون پی پیدایش اللہ کلی نو دو د لومبی خو نکشې د دویم نک شي یلو شړومې ایجاد کول شي ا دغې جاد ګرانانی لکه مثلا دا شي ایجاد کل شی او ځل ایجاد شو نه بیا بل ملکم جوړی کې بل ملکم جوړی چې بیا آسان شي نوازو د اندازې مطابقهله چې تاسو په سپېږ نوازو د اندازې مطابقم الله تلا عقلل داوي چې کل لړوم بنی پیداش باندې پوه هغه منو دویم پیداش باند نیمځان پوول په کار دی فکار دی الله پر که د عاته من نشه تلولهیکې ننته کږ سره تاسو تملوم د پیداشه نه فله ولهته د کونه تاسوی نه پوېږ چې دا دویم پیداش پغې با نکیاس کقل نکار کار واخلی سوچ نه کار واخلی او دا تاسو د مخکې و اللهمه کرت الله معلوسی د هغې د تفیر حاصلله دی دارنې تفسییر وید م بهوس اغاییو دا جیبه خلک ده چلون بی پیدایش منی او دویم نمانی خودا دا جی دا دویم منی دام سا جیبا خلک دی زکا جی دویم پیدایش منی خواغیل <سؤال> تیاری نکی نو دام سا ناشنا اینسان ده نحنو خلقنا کم اللاوی منگ پیداکل تاسول را منگ پیداکنی دی تاسول را فلاولا تو صدقونا تاسول تصدیق نکوائی د دویم پیدایشو افر تم تم نوونه آیاې تاسوغ او بو لرا تم نوونه چې تاسوی س پرمونوږې ان تو ما تازو چې تخلوکوونه هو بې دا کودي او بو لري انسان نه ن خااللي کوونه یالهمونګه پیدا کوونکیيو نه نوقد درناله یمونګ د ذ کړ د۔ په مستاسوو کې ال ماته مګ ل راوهما نحنو اللهین مونیو ب مصبو کې نه مغلوب مصبو کې نه مغلوبهکې شوي عاج زه کړې شوي ددي خبرې هم سالله کوم دا چې بد ل کې امثالکم ستاسو ساالله کوم په مسل ستاسو تاسو نور راولو نو پهې کارو دی عاجز نیو منګچا عاجز کډی نوی دی نا وانن شی پیدا کو تاسو لرا فیما باغ شکل واغ صورت نو کې لا تعلمونا ج تاسو پین پوې گے یدا یک دم ل ل اعتقاد کې د هغه متعلق سنشتا. یعنی ینه تاسو دا کې اقیده خنل را چې دوبره بالله تاسو د مشرکان او غیرا الله خبرې کې تاسو داګه اقیده نشته او ګره الله موږ دین عاجز نه یو تاسو دې وشل زله کې دني هم موږ دین عاجزه نعیچه منګه نو راولیو او پا تاسو په میسر تاسو بوز او تاسو نشه نور جوړ وان قد علمتم ان شات الاوله تا کی سره تاسو ته معلومه لا ان شات الاوله په دښولنه فلولا تذكرون تسلفن قبله ولن پویګ احمد لله رب العالمين <سؤال> والعقبت والتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلي بسهبه امين اللهم اهدنا وهدنا ويانا سببه ولمز اينا وزادتين وانا ويانا امين اللا سلام عليكم بسیق والله خرم بسیق والله خرم